Malul siretului Aburii ușoare ai nopții ca fantasme se ridică Și, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică. Râul luciu se încovoie sub copaci ca un balaur, Ce în raza dimineții mișcă sol lui de aur. Eu mă duc în faptul zilei, mă așez pe malul verde Și privesc cum apa curge și la cotiri ea se pierde. Cum se schimbă în vălurele pe prundișul lunecos, cum adorme la bulboace săpând malul năsăpos. Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, Când o saltă în aer după o vies pe sprinteioară, Când sălbaticele rațe se abat din zborul lor, Bătând apa întunecată de un nou trecător. Și gândirea mea furată se tot duce încet la vale, Cu cel râu care înveci curge fără a se opri din cale. Lung n giurumi clocotește, o șopârle de smarald, catățintă, lung la mine, părăsind nisipul cald.